și în cer și pe pământ El-Ni În următoarele 30 de minute veți asculta iubiți ascultători programul I-026 adus prin preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Meditațiile asupra sfinte Evanghelii după Ioan, așa după cum am început-o de bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața versetului 12 din capitolul 2, verset cu care ne vom începe programul I026, numai înainte însă de mai parcurge unul din ultimile două episoade ale povestirii lui Cristina Roy intitulată Fără Dumnezeu în lume. În lecțiunea precedentă am aflat că schimbări radicale și destul de grave, îngrijorătoare, au intervenit în viața lui Moart, după ce a avut experiența aceea nefericită, când a alunecat și a căzut în groapa în care s-a dus să salveze una din oi. Anul acesta, pășunatul se spăvi mai din vreme. Iosif se bucură. Se vor duce iarăși la școală. Învățătorul îi va pune din nou în aceeași bancă. De fapt, și Moart poate învăța de acum orice. Când au fost ultima dată în pădure, moarți a încredințat lui Iosif păscutul animalelor. El s-a așezat pe stânca unde sta de obicei. Își aducea minte cum se întreba la început, cine a făcut lumea, unde se duc oamenii după moarte. Astăzi știe cum s-a format lumea, cum Dumnezeu a făcut-o în șase zile, cum Dumnezeu locuiește în cer, iar pământul l-a dat oamenilor. Apoi oamenii au fost trăi, neascultători și s-au îndepărtat de la fața lui. Dar așa cum sunt, i-a iubit totuși pe oameni încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Mai știa acum moarți că fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mai știa cum a murit pe cruce pentru oițele lui și așa le-a răscumpărat din iad. După aceea am înviat din mormânt și s-a întors la tatăl său în ceruri. Acolo a dat poruncă să se zidească un oraș frumos, cum nu este altul în lumea aceasta. Acolo va pregăti un loc pentru fiecare și cei înscriși în cartea vieții îi vor slujei. Dar cei ce vor slujei în cer trebuie să-i slujească încă de pe pământ. Moart, l-a slăvit pe Dumnezeu pentru că a făcut cunoscut oamenilor aceste lucruri și că nu trebuie să se trăiască fără Dumnezeu în lume, că oricine poate afla și cunoaște despre Dumnezeu. Dacă cere cineva ceva de la Dumnezeu cu credință, va primi negreșit. El îndrumă și conduce pe drumul cel bun pe oricine îl caută și îi slujește cu credință. Moart, își aruncă ochii spre pădure. Admira cu nesați frumoasa natură opera minunată a mâinilor lui Dumnezeu, care, învăluită în ceață, părea o mireasă bogată acoperită cu velul fin. Soarele era închesus. Pe moarți l-a sărutat de ambele părți, pentru că în pădure îl vedea pentru ultima dată în această toamnă. Frunzele galbene aurite cădeau la pământ, iar prin pădure se auzea parcă din nou muzica aceea tristă de îngropăciune. I se părea că fiecare frunză îi strigă Noapte bună și Niciodată nu te vom mai vedea. Lui morți, îi venea nespus de greu Să se despartă de pădurea lui dragă. Ești întinse mâinile ca și cum ar fi vrut să o îmbrățișeze. Lacrimi mari îi curgeau pe obraz. Dumnezeu cu voi! Mai rosti el și apoi plecă. Venea în urma turmei dar mult timp se tot întorcea spre pădure de la care încă își lua rămas bun. Cu toate vitregiile vieții pe care i le-a oferit singurătatea în coliba aceea dărăpânată, moarți totuși s-a bucurat de niște condiții deosebit de minunate și de propice cunoașterii lui Dumnezeu, condiții de care viața noastră zgomotoasă de oraș ne lipsesc spre paguba noastră cea mai mare. Este un fapt? Și nu întâmplător că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a pus în pădure, l-a pus într-o grădină, în grădina Edenului. Americanii au făcut un test, au dorit să vadă care este intensitatea de zgomot optimă pentru dezvoltarea cea mai bună a funcțiunilor organismului omului și au găsit că la intensitatea de aproximativ 14 decibeli, această unitate de măsură a zgomotului, organismul funcționează cel mai bine au căutat să vadă unde găsesc ei această ambianță a zgomotului și, de să mai spun, au găsit-o în pădure. Iată deci de unde rezidă nevoia urgentă pentru toți cei care își iubesc viața lor veșnică și chiar aceasta pământească, să se retragă din când în când și cât mai des în locuri singuratice, să se piardă prin pădure, cum spunem noi, unde să poată în liniște să mediteze la cele de sus. Să fie oare întâmplător și faptul că Domnul Iisus se retrăgea deseori în munte și se ruga? Doamne Tată Ceresc, binecuvintează-te, rugăm și mesajul care ne stă în față, vorbindu-ne tot mai mult despre necesitatea retragerii noastre în singurătate. Dacă Domnul Iisus, Fiul Tău, fiind Fiul Tău, om și Dumnezeu și-a avut nevoie să se retragă atât de des, cu cât mai mult avem noi nevoie de lucrul acesta, ajută-ne apoi care trăgându-ne acolo în singurătate să ne lăsăm stăpâniți și călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt în așa fel încât să te găsim pe tine și să ne poți comunica toate gândurile tale spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. stă doar trepte tot mai sus De-a lungul drumului Ce mă conduce La-l meu mântuitor Iubit Iisus Dar până atunci Inima Voi în, ziua când voi vedea. în ziua când îl voi vedea, Doamne ajută-ne ca toți să ne întâlnim în fața Domnului Isus în ziua cea mare și slăvită. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 12 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, pe care îl citesc urmat de explicațiile care îl însoțesc. După aceea, s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. După aceea, adică după împrejurarea, după minunea săvârșită cu ocazia nunței din Cana. Versetul dinainte, versetul 11, s-a încheiat cu cuvintele și ucenicii lui au crezut în el. Numai după ce și arată slava prin ajutorul pe care îl dă oamenilor și prin bucuria pe care le-o toarnă în suflet, după ce statornicește credința în inima ucenicilor lui și după ce se descopere într-o lumină nouă mamei și fraților lui, după aceea Domnul Isus merge mai departe în lucrarea pe care o are de făcut pe pământ. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Slujitorii lui Dumnezeu, frații mei, să nu mergem mai departe în lucrarea pe care o avem de făcut din partea lui Dumnezeu într-un anumit loc, până când n-am terminat tot ce trebuia să facem acolo. După aceea, scrie cuvântul, s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Iată o clipă unică arătată în Evanghelii când pe Domnul Isus îl urmează și mama și frații împreună. Numai când a urcat dealul Golgotei, o vedem iarăși pe mama lui însoțindul, dar fără frați. S-a pogorât la Capernaum și acolo n-au rămas multe zile. Domnul Isus nu stătea mult timp într-un loc, ci mergea în altul, apoi în altul, făcând bine. El știa că are puțin timp de stat pe pământ, numai trei ani și jumătate, și de aceea căuta să ajungă în cât mai multe state și orașe din Israel, ca oamenii să audă vestea bună a Evangheliei și să știe că în mijlocul lor se află Mesia. Pe Domnul Isus nu l-a legat nicio localitate pământeană și nicio ocupație din lumea trecătoare nu l-a împiedicat din slujba lui Dumnezească, chiar dacă pentru puțin timp trebuia să rămână undeva. Așa au fost apostolii și toți credincioșii lui în primele zile. Ei au trecut pe pământ ca străini și călători, înălțând necurmat steagul Evangheliei Harului Mântuitor, înălțând marea, marea fără răscumpărătoare a Domnului Isus și chemând păcătoșii la masa mântuirii. Dar oare noi, creștinii de astăzi, să fim altfel? Pentru noi să fie o altă cale și o altă stare? Nu! Domnul Iisus Hristos nu are două căi, una la începutul creștinismului și alta la sfârșit, ci numai una. Cine are urechi de auzit, să audă. În versetul 13, Evanghelistul Ioan ne spune următoarele. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. Domnul Isus era prezent la sărbătorile evreilor, dar nu pentru sine, căci el nu avea nevoie de asemenea sărbători sau de rânduielile religioase de la templu, ci mergea acolo pentru propovăduirea Evangheliei, pentru a-și descoperi mesianitatea sa norodului adunat. Și noi, urmașii săi, să nu facem vreo mișcare a ființei noastre dintr-un loc în altul, decât cu unicul scop pe care l-am primit atunci când am fost născuți din nou și anume, înălțarea Domnului Iisus și a Evangheliei sale. Paștele iudeilor Toate sărbătorile pe care ni le arată Sfântul Apostol Ioan în Evanghelia sa, sunt numite sărbătorile iudeilor. Avem astfel la capitolul 5, 6 și 7. La început, aceste sărbători erau sărbătorile Domnului. Dar acum nu mai erau ale Domnului, pentru că Domnul care se găsea în mijlocul poporului în persoana lui Isus, era lepădat. Ele ajunseseră numai niște sărbători ale iudeilor. Toate sărbătorile și practicile religioase ale lumii fără Hristos, fără trăirea vieții Lui, toate sunt ale lumii. Dumnezeu n-are nicio legătură cu ele. Mi-e scârbă de tămâie, spune la Isaia 1 cu 13 și 14, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc praznicile voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu în textul din Isaia amintit. Isus, deci, s-a suit la Ierusalim. Ierusalimul era centrul, capitala poporului lui Dumnezeu, unde era Templul, cortul întâlnirii poporului cu Dumnezeu. Și ca să se întâlnească cineva cu Dumnezeu, însemna pentru el o suire, se suia. În vechime, pentru Ierusalim, erau alcătuite cânteri care arătau slava și bucuria celor ce se suiau la el. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit dintr-o bucată, acolo se suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să de numele Domnului. Acesta este un citat din Psalmul 122. Ierusalimul însă nu și-a păstrat vrednicia și astfel, în scurgerea vremii, a fost prefăcut de mai multe ori într-un morman de derămături. Dumnezeu a hotărât această judecată. Orice neascultare cu dărătnicie față de Dumnezeu și o rânduirea sa față de cuvântul său scris, este pedepsită la vremea potrivită. Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Mântuitorul nostru, după începutul misiunii sale la Iordan, îndată după botez, după chemarea primilor ucenici și după prima sa misiune publică la nunta din Cana, se suie împreună cu ucenicii săi la Ierusalim, ca și aici, în centrul țării și în centrul orânduilor religioase ale vechiului legământ, să mărturisească solia noului legământ, Evanghelia Mântuirii, și aici să înalțe cu putere învățătura nașterii din nou și învățătura despre adevărata închinare în duh și adevăr. Să fim cu minte aminte, frații mei, la toate mișcările Domnului Isus ca din ele să învățăm cum trebuie să ne mișcăm prin lumea de acum. În versetul 14, Evanghelistul Ioan ne prezintă pe Domnul Isus în felul următor. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. În versetul următor, la versetul 15, vom vedea ce atitudine a luat Domnul Isus față de aceștia. Cugetând însă la aceste spuse, după unii cercetători ai Scripturii Sfinte, Domnul Isus ar fi alungat o singură dată vânzătorii din templu, numai că evangheliștii ceilalți pun această întâmplare la sfârșitul lucrării publice a Mântuitorului, pe când Ioan o așează la începutul lucrării. Totuși, cei mai mulți cercetători susțin că este vorba despre două întâmplări diferite, una la începutul și alta la sfârșitul lucrării Domnului Isus. Când a avut loc această curățire, are mai puțin însemnătate, dar curățirea în sine este însemnată și învățătura care se desprinde pentru noi credincioși și din ea este de asemenea de mare valoare. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei. Iubitul meu, ceva se află și în templul vieții tale. Ce anume, ce găsește Domnul Iisus în lăuntrul tău? Se află acolo altarul pe care se aduc jertfele de bună mireasmă lui Dumnezeu? Sau ce se află? Dacă tu nu iubești pe fratele tău și dacă mai primești jos încă îl urăști, cum crezi tu că-ți primește Dumnezeu jertfele? Adevărat glăsuiește un proverb tibetan. A dărui lui Dumnezeu jertfă obținută prin uciderea unei ființe este ca și cum i-ai dărui unei mame Carnea propriului ei copil. Neiubirea iubirea fratelui înseamnă moarte, iar ura fratelui înseamnă ucidere. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei, și pe schimbătorii de bani, șezând jos. Cei care se ocupă cu banii și cu lucrurile de pe pământ, lăsând pe planul al doilea lucrurile duhovnicești, nu pot fi sus, ci numai jos. De aceea, spune, a găsit pe schimbătorii de bani șezând jos. Omul este ceea ce iubește și ce iubește se vede după timpul și energiile trupului și ale sufletului pe care le pune pe altarul acesta. Dumnezeu ne-a făcut pentru sine. Trupul nostru este templul lui și în templul acesta trebuie să se afle altarul tămâierii pe care să ardă necurmat, tămâia rugăciunii, a cântării de laudă și a dragostei pentru Dumnezeu, pentru frați și pentru toți oamenii. Când însă interesele pământești și plăcerile cărnii umplu templul vieții noastre, atunci templul își schimbă rostul lui de la început, iar Dumnezeu este mâhnit. Binecuvântările lui nu și le mai revarsă peste noi. Templul vieții noastre nu e niciodată gol. În el se află ori lucrurile lui Dumnezeu, ori lucrurile lumii, ori lucrurile Euului nostru, ori lucrurile diavolului. Ceva se află în el. Dacă suntem credincioși serioși, trebuie să stăm zilnic cu biciul cercetării de sine, cu biciul adevărului cuvântului sfânt și să curățim templul de toate lucrurile străine, pentru ca Dumnezeu să poată sta în el cu plăcere și să ne poată da bine cuvântările sale. Dacă nu ațiți un foc, se stinge. Dacă nu tragi un ceas în fiecare zi, se oprește. Tot așa trebuie curățit zilnic templul vieții noastre. Iată cuvântul Domnului ne-a vorbit. În Ioan, la capitolul 2 în care ne aflăm, versetul următor, versetul 15, ne arată ce a făcut Domnul Isus față de aceste lucruri pe care le-a găsit în templu. Citim. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boii. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Lupta este mama tuturor lucrurilor. Luther spune așa. Dreptul suprem este să gonești pe lup din staulul oilor. Se poate strica o slujbă în templu? Desigur! Ce au făcut evreii cu șarpele de aramă? Ce făceau cei de pe vremea Mântuitorului? Satana este mereu la lucru. După cum s-a amintit în meditația dinainte, inima omului este rânduită să fie un templu al lui Dumnezeu și pentru acest lucru și-a dat viața scumpul nostru Mântuitor. Sângele lui pregătește inima credincioasă pentru a fi un locaș al lui Dumnezeu. O la templul din Ierusalim, trebuiau aduse jertfele care restabileau legătura omului cu Dumnezeu. Cu timpul însă, templul a devenit un fel de piață, unde se făceau vânzări și cumpărări de vite, tot în vederea jertfelor, dar nu jertfele îi interesau pe negustori, ci afacerile lor. Aici se schimbau banii iudeilor care veneau din împreștiere, din diaspora, deci era și un fel de bancă. Toată agitația de la templu era în jurul câștigului pământesc, de aceea era și mare gălăgie. Cei care veneau să se închine cu adevărat erau tulburați de acești negustori. Domnul Isus a curățit templul de afacerile necinstite și prin aceasta a făcut o mărturie publică despre măreața lui Mesiune. El a arătat că este Mesia. Templul era casa Domnului și nici de cum o casă de negustorie. Așa se întâmplă și cu templul duhovnicesc din inima omului. Pe nesimțite se strecoară negustorii, fierea veche și lumea, care fac din jertfele duhovnicești un mijloc de câștig, umblare după slavă de șartă și tulbură liniștea templului. Adevăratele jertfe se aduc totdeauna în liniște. Nu este îngăduit ca în templul lui Dumnezeu să se facă schimb de bani sau alte lucruri. Dar vai... De câte ori se face acest schimb, ori de câte ori urmărim vreun interes în lucrarea lui Dumnezeu, înseamnă un schimb. Jertfele noastre și faptele noastre nu trebuie să le socotim ca un schimb pentru mântuire. Mântuirea este un har din partea Domnului, iar jertfele noastre sunt o datorie. Suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem, scrie la Luca 17:10. Să urmăm deci pilda Domnului Isus, răsturnând totdeauna mesele schimbătorilor de bani din templul inimilor noastre, cât și din adunarea lui Dumnezeu. Să luăm biciul cuvântului lui Dumnezeu și să lovim în toți negustorii. Ne arată deci evanghelistul Ioan că Domnul Isus a făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu. Curățirea adevărată este numai atunci când nu mai lași niciun rest, nimic înăuntru, ci scoți totul afară. Orice rest de necurăție întinează iarăși templul inimii sau templul adunării copiilor lui Dumnezeu. Ce lucruri întinează templul lui Dumnezeu? Simplu, tot ce nu vine din Dumnezeu, din cuvântul său scris, tot ce se numește păcat, tot duhul lumii și toate îngrijorările vieții de acum, toate acestea întinează templul lui Dumnezeu. Spunând răul lui pe nume, îl poți birui mai ușor. Condiția ca să devii curat este să știi că nu ești. Când mostrăm cu dragoste abaterile fraților de la adevăr și sfințenie, ne curățim în același timp și noi de abaterile și greșelile noastre. Să ne curățim zilnic templul vieții noastre ca să putem propăși pe calea lui Dumnezeu. Cine își privește zilnic grădina va avea un rod frumos. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina adevărului Său pe care ne -o dă mereu și în privința aceasta cât în toate privințele. Citim în continuare în versetul 16 despre Domnul Isus următoarele. Și a zis celor ce vindeau porumbei. Redicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Scritorul francez Stendhal spune așa. Acesta este marele defect al comerțului. Te face prozaic, adică lipsit de calități. Și omul și locul, tot ce vine în atingere cu negustoria, se întinează. Cu cât mai mult se întinează și-și pierde valoarea viața de credință, care face schimburi, adică negustorie cu Dumnezeu. Sunt negustori nu numai în cele materiale, ci și în cele spirituale. Dumnezeu nu binecuvintează negustoria. Mă refer la negustorie în legătură cu cele religioase, negustorie spirituală. Ba, chiar o urește. Casa lui Dumnezeu, templu din mijlocul poporului ales, era locul de întâlnire al lui Dumnezeu cu omul și al omului cu Dumnezeu. Era un loc de închinare și de rugăciune pe care negustorii însă îl transformaseră într-o piață de desfacere. În loc de închinători se aflau aici negustori, iar pe Dumnezeul, Creatorul și Tatăl tuturor l-au considerat ca un negustor căruia îi place să facă schimburi cu oameni. Dumnezeu dorește însă închinarea oamenilor. Lucrul acesta ne l-a spus limpede Domnul Iisus când a zis, Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevări, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dar Domnul Isus a venit nu numai să ne ducă la cunoștința dorința lui Dumnezeu, Tatăl Său, ci și să o și împlinească. Murind pentru noi, El face din fiecare vrăjmaș al lui Dumnezeu un închinător al lui Dumnezeu, un templu în care se aduc mulțumiri și lauda lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este proslăvit și adorat. Să ne cercetăm. Suntem noi așa? Nu cumva la fel ca odinioare în locul cântărilor de laudă și mulțumire se auzi zgomotere și larma unei piețe în templul vieții noastre? Căci, cum s-a mai spus mai sus, există și o negustorie spirituală, nu numai una materială. Atunci când considerăm legăturile dintre noi și Dumnezeu un schimb cu El, când gândim să primim ceva de la El numai dacă îi putem da ceva de la noi sau din noi, când ne bucurăm de lucrurile pe care ni le dă Domnul Isus numai dacă găsim în viața noastră merite sau dacă ne vedem vrednici de acesta, înseamnă negustorie, înseamnă schimb cu Dumnezeu, înseamnă să-L desconsiderăm pe Dumnezeu ca Tată și să-L privim ca negustor. Oare vinde el binecuvântări copiilor săi? Primește el ceva în schimb pentru ceea ce dă? Există lucruri pe care să le putem da noi lui Dumnezeu ca să ne bucurăm apoi de ceea ce ne dă el? Totul este har și numai har. Și mântuirea primită, și mântuirea păstrată, și slujba la care am fost chemați, și răsplata viitoare, toate sunt har. Chiar când ne rugăm, nu este drept să considerăm pe Dumnezeu dator față de rugăciunile noastre, să credem că putem primi ceva în schimbul cererilor noastre întemeiate. Nu! El ne dă totul pentru că vrea El așa, pentru că El este Dumnezeul Harului și tot ce vine de la El este Har și iarăși Har. Dacă trăim o viață curată înaintea lui Dumnezeu și ascultăm în totul totului tot de cuvântul său, să nu fie aceasta din partea noastră o pretenție, un drept prin care să cerem ceva de la El. Chiar viața curată este tot darul Lui, este lucrarea Lui, de la început până la sfârșit. Datoria noastră față de Dumnezeu este să-i mulțumim pentru tot ce primim de la El, căci tot ce avem este darul Lui și să ne închinăm Lui, aducându-i necurmat jertfa laudelor noastre. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I026. Domnul să facă să înțelegem cât mai bine și să ne bucurăm de harul pe care ni l-a dat, să-l folosim din plin prin o viață cât mai curată, care este rezultatul lucrării lui în noi, spre slava lui și bucuria noastră, atât cea vremenică cât și cea veșnică. Binecuvântarea lui să fie și să rămână peste noi. Amin!